La Vosovia 219-a lacrimii de pe obraz. Vai, Doamne, Iisui Histoase, o lacrimă din ochi pe obrazul tău apicurat, pentru toți cei de tine s-au repădat și de biserica ortodoxă s-au îndepărtat când o traba demonului mândriei în ei a intrat. Vai, Doamne, Iisui Histoase, o lacrimă din ochi pe obrazul tău apicurat. Pentru toți cei ce și-au vândut sufletele ca iuda și de secte mafii tălhari s-au legat când o travă a demonului la comiei în ei a intrat. Vai, Doamne, îi o lacrimă din ochi pe obrazul tău aficurat. Pentru toți cei ce pe tine te-au hurit, când Biserica Ortodoxă a atacat, când o travă a demonului în ei, în ei a intrat. Vai, doamne, Iseristoase o lacrimă din ochi, pe obrazul tău apicurat. Pentru toți cei ce viața în de și-au consumat, pentru că s-au spurcat când o travă demonului de în ei a intrat. Vai, doamne Iiseristoase o lacrimă din ochiul tău, pe obraz apicurat. Pentru toți cei ce cu intrici, intrigi, codoșeri, hule, vorbe de o s-au întunecat, când o traba demonului invidiei în ei a intrat. Vai, Doamne, e o lacrimă din ochi, pe obrazul Tău apicurat. Pentru toți cei ce într au stat și neputințele i-au sugrumat, când cu o traba lui demonul în ei a intrat. Vai, Doamne, e o lacrimă din ochi, pe obrazul Tău apicurat. Pentru toți tălhare lumii, care în băncile și ascunzișurile lor aurul lumii l-au furat, Când în ei demonul lăcomie a intrat. Vai, Doamne, I o lacrimă din ochi, pe obrazul Tău a picurat, Pentru toți conducătorii neamurilor, care în lux au trăit și pe toți i-au înșelat, Când în ei demonul minciunii a intrat. Vai, Doamne, este Hristos, o lacrimă din ochi, pe obrazul Tău a picurat, pentru toți bogații lumii, care pe săraci să mară de foame i-au lăsat, când o treabă demonului zgârcenii în ei a intrat. Vai, Doamne, Iiseri s o lacrimă din ochi pe obrazul tău a picurat, când toate femeile care copiii și-au lepădat și cu păcatul pruncu, pruncu ciderii subletul și-au spurcat, când o treabă demonului ce au în ele a intrat.